és hozzá a rémület arc kifejezése. néhány évig a személyes tapasztalat átadása volt a fiatalabb nemzedéknek. Majd azok játszották el ugyanezt a szjátékot fiaiknak, anélkül, hogy értelmét, jelentését ismerték és kutatták volna. Mire vájt első meglazuló foga, és ami ennél sokkal fájdalmasabb volt, a fiatalabbak önző tülekedése a zsákmány körül figyelmeztette,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 hogy Umut és Tiákot, akikre féltékeny volt, elmarja Eormellől. A szövetség így foszlott, mielőtt létrejött volna. De Umu élt, és élni is fog. Mert nyomorékra, amíg nem túl múhó vagy szemtelem, senki nem emelkezett. Ő sem teheti. Tűrnie kell.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 Nem merte követni.